Rishi ekonomikoak gure bizitzaren arlo guziak unkitu ditu azken urteetan, baina kulturaren sektoreak eta bereziki liburu eta argitaletxeena unkituenetarik bat izan da ego euskalirian, eta elduden apirilaren ogoita iruan, liburuaren eguna ospatuko dela baliatuz, gaurkoan horren argazkia egiten dugu edo hartzen dugu uh, kolona usia zurekila negunan. Egunon bai ala da, eh? krisiak dena unkitu du eta kultura ez da geratzen. Mehatxu bikoitza baitu batetik, ba, krisi ekonomikoa bera, noski, dirugutxeago dugulako, eta bestetik teknologia berrien irautza, eta beraz, ba, dioten kulturaren demokratizazioa, ez da? Urririko kontsumoa, legia. Askotan aipatzen da, musikaren telekargatzea ilegalak, baina liburu gintzaren sektoria ere ez geratzen. Liburu den eta argitalitzean egoera zoin da? Ba, bide beretik duaz bata eta bestea noski, baina... Ainda komplikatu egoeran, Eusko Jaularitzako kultura zaiak liburu denden sektoriaren diagnostikoa egin eta ekintza plan bat ere, abian jarri behar izan duela. E, Sektorian ere salvatzeko eta noski hortan ere, Euskadiko liburutegi tegi publikoen sarearen egoera ere aztertu dute, ba, teknologia berri eta egokitzeko hortan, e, martxan jarri dute e, liburutegia izeneko proiektua, paperezko liburuak etorkizun batean desagertzen joango direlakoan, bat denbora batez erabilgarria den arxibo digital baten maieguaren sistema martxan jartzeko. Hau da, ba, tablet eta halako irakurgailuetan gaiuetan, Euskarri digitaletan irakurtzeko liburu digitalak. Eta ze diagnostiko mota egin ote dute? Ba, kresi ekonomikoaren ondorioz, azken urtetan, bimila amargarren, eh, urtetikona, e, familien gastu orokorra horokorra, euneko irua apaldu egin dela, eta kulturaren kontsumorako gastuaren apaltzea aldiz, bikoitza izan dela. Hortan, e, liburuen salmentak izan dira gainera unkituenak, hortaz, edo kultura da familieek murrezten buten lehen kontsumoa, edo beste bide batzuk baliatzen bituzten oski kultura kontsunbitzeko. Izan telekargatzea ilegalak, aipatu bezala, bota mediateka eta bestelakoetan kontsunbitzen butelako. Kontua da Euskal Autonomia Erkidegoko Herritarrek aitortu butela gehiago irakurtzen dutela. E, batez bestean, urtean, amar kakotx sei liburu irakurtzen omen dute, ego euskal herrian, puntu bat egindu gora horrek, salmentak bititu biren bitartean. Hortan, noski, e, aipatu behar dago, Espainiako Estatuak aplikatu duen bez e, impostuaren hemendioa euneko g batekoa dela kulturproduktuetan gaur egun ez du favore handirik egin, Horrez gainera liburuen salmente dagokkien ez ere best seller delakoaren kultura ematen ari da eta horrek ere ez du gehigi laguntzen. Eta zeggeganhi du hogeek? Ba, e, liburuen salmentek beher egin du dela, baina gainera e, salmenta horiek oso homogeneoak direla eh? idazle gutxi batzuk saltzen dituztela liburu gehienak. E, best seller edo salduenak diren, oiek, lehen baino merkatu kota hundiago hartzen butela gaur egun, eta beraz liburu duendentzako behar bada, ba ez baina argitaletxe arazo bat da, e, gutxi batzuk hartzen dutelako merkatuaren parterik hundiena, ezta? E, kontuan hartu egun euskal herrian gaur egun eunda hogeita bat argitaletxe daudela eta ama bostek biltzen bituztela salmenten euneko iruro geita ama sazpia, atera kontuak. Hori bai, e, bertako kontsumoa sustatzen dela diote, salmenta guztien euneko hogeita bia, bertako, eh, ba, euskal autonomi Erkidegoko argitaletxek eskuratzen dutelako Eta horren hiru laurdenak Euskarazko liburenak dira Eta diagnostikoak zer dio Geroari buruz? Ba, geroari buruz, krisi krisi Dudarik gabe teknologia berrietara eh? Egokitu beharra duen sektorea dela Bizira nahi badu gutienez Ez dela egia gazteek irakurtzen ez dutenik Baizik eta interneta baliatzen butela hori egiteko. E, gauza konela galetun nahi izan diogu ondarribiko udaliburutegiko zuzendariari, hogeita bostu urteko eskarmentoa baitu bertan, ean nola ikusten duen eliburutegiaren proiektua, eh, interneteko liburutegi horren proiektua, eta paperezko liburua etorkizunik alduen, honako aipatu digu, kote gebarra izena. Bueno, etorkizuna, ni ustu tepe motzera, hombre, nistaki, niluzera estu ditze ingotzen, jutzen zaizintzia fikzioa, besenekas matzen dunez baño ni zute pemotzera biak biak, osea, bai digitalean eta baita baita paperian hartuko da. Eta bueno, guruek esaten zuten epen motzera papera sagertuko zen. Egia izan, krisiarekin edo bentzat krisiagatik esaten dute, e, zera, liburu digitalaren eta eta iruak et, e, gaia motelu mm, da asko esta eh, Lena si han pentsatzen zen bezala havia eramango zu na ematen du modelo egin dela. Beno, ba ikusten duzu ere, zer liburu esaltmentak bera, bera eginduela krisiarekin, baina e, tele edo irakurgailu irakur digital hoiek ere, ba gutxego saltzen direla bate dakiz ez gertatuko den. E, kontua da, e, modu baten alabestean gehiago irakurri beharra dagoela. Con la naucia zaitugu argitasunak emanik. Ongi mi esker